قران کو د مولانا عبدالباری صاحب د دوره تفسیر قران دا 75 نمبر کیسټ شپټو پایا محلہ فرغزئی جامع مسجد کې په 8 7 2009 کې شوهره د جدید میرا ویدو پټه 77 اشاعت توحید سنت کیسټ ان سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمات لازانی د مین چوک جنگیر روډ سوابي پرپرایټر انور توحیدی موبایل نمبر 03015710124 بلدلیل اکلی زکر کئیم ومن آیاتی او دن خود و قدرت دلانا دا خبر دا یوریکم البرکا چه خیط استبرخنا خوفا دا پار دیاری وطمان او دا تمی وینزل من السماعیمان را و رید بر نوبا فیحی به الارضا نتازا کئی بدیس رزمکا بعد موتها فسدو چوال دا غینا انا فی ذالک ال آیات اللی قومی یاقلون کنن بدي کې د ډیر زیات دلهیل د قدرتدلله هغه کوم د پاه چې دقل ل کار رااخلی ومنایات یو دښدو قدرت دله نه دا خبره ده ان تکومتسممه اول اردو چې قا ملاړ د اسممانو نومکه بیا امرري په حکم دلهسم اذا داکم بیا کله چې تا سره اوبللی داتن پههبللو من ارې دځمک نه دپاره د راپورته کې دوه د قبرونو نه اذا ان تخرجونا دا وخت کې بتا سره اوځي دای بل د قدرت نه خدان چې کم ذات اسمانه او زمه کټین کړي دي هغه ذات په دوباره را جوندیکولو ساسو قدرت والا وی او چې کله د تا आवाज کې نېสาร په کې نهي بلکې په منډه ورا رواني وي ډیر بغاړي سوره نبات اخر کې الله د کافر حالت ذکر کړي او یا له تو كنت ترادا ارمان دي زخوا روان او بیاډو را پورته شوی نه ختم شوی دغه حالت را لخوا او الله دې خو هي کدن اخو خی او اذان دم تخرجونا دغه وخت به د قبر ن روضه ما په لور راځین ولَهُ دِ الله اختیار کې من فِس سماوات و الارض اغه سوت اسمنون او اسمکو کړي كل له قانتنا د ټول دې الله تاج دې كون کې ثابتار ده الله و الذي دا الله غذاات دی یيب د او خل کا چې اول پیدا کوي مخلوکسم یدو بیا دوباره راپورته کوي هوای او, داکار دیر اللّا اللّا او شی شی دا کار ډیر آسان د پالله الله ما ته اکران نه نه ده تن نوې پیدا کړي او چې بیا ختم شي مل چې ناغذرات خو دی چتهځ موجود دی الله بیا به د راپورتته کمته آسانانه ده وَلَهُ الْمَثَلُ الْآلَىٰ دِي أَلَّا دَ پَارَ دِي صِفَت دير اُجَد بحر محیط وی المَثَلُ الْآلَىٰ قَوْلُ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ دَاغَ اُجَد صِفَتْنَ مُرَادًا هَا وَهْدَانِيَتْ دَا أَلَّا وَلَهُ الْوَصْفُ بِالْوَهْدَانِيَتِ دَ دِي أَلَّا دِي أُجَد صِفَتْ السماوات والارض باسمن اسمك وك هو العزيز الحكيم دغه الله به زوره و حکمت والا زربلکم سلام من انفسکم دغه توحید دې سمجه اولد پارا یو مثال قران ذکر کوي حاصل د مثال لری چې ته مخلوق لګي او الله سره استدار ګرځاین او هغه استدارم مخلوقین الله عز یو مثال لرکم ثیما لارا سایو غلام مین سایو نوکار دین نو تا غلا ټیم په ټیم ډوډۍ ور کوي کپڑے والا ور کوي او خوراک والا ور کوي تان سیم کله حاجت شي نو تو سر غادو کی او کدیو حادم نته ډیر زیات خوشاله شي ډیر خوشاله شي نو داسې چټنه دي شي چې تا یو خادم یو غلام د خپل مال کې حصیدار د ځان سره ګرځولې چیرته باندې چې شریکه داسې بدی اختیاری په دمال کې له کس څنګه چې زماده داسې بدی نې کړې داسې څوک نه کاينې نو الله وی ته یو انسان خو صرف په پیسو کې ستانه کم دی نور کله کله مالک کم او غلام او خادمی خو کار ټول هغه باندې خو په کې نه شریکې الله ته مخلوق سری ویده پسو په اعتبارタニ او سړې کاته د نوتاغه خپل اختیار کې نشریږي نزا الله د ټولو د ټولو خالق یو کمزور مخلوق د خپل ځان سره څنګه خپل کا کارونو کې ځدار او برخدار وګرځوم ضرب علیکم مثلا من انفسکم بیان یلا تاسو مثال استاسو د نفسونو ها لكم اياشد لساسو د پارا مِمَّا د مَلَكَتْ ملاقت ایمانو کوم چېمالکانې دي خلاص نستاسو من شکه اسوک رَزَقْنَاكُمْ في زقنا کوم په غمال فِي چېمونګله دررکړ د فتم في سوواون چې تاسو باغ کے برابر اختیار والله تخافونه هم او یریګ د غ نه تخفې کومن ف کوم فشان د ستاسو د لکه میا کلونه د پاره ده ها کوم چې دا کلن کار اخلي بل التبا الذين ظلموا اهواهم بل کتاب دارکل له دا سليمان دخل الخائشه غير علم من بيد لمنا دا زجر دې رټنه له مشرکانو لا الله یزما مثال لواردو خدا خوبا وجود د دې نه دا خلق لګي او الله سری صدار جوړي ندا ولي دیسره دلیل له او دا خک یو کبد کین نو الله دو خبري کین بل تبا الذين ظلموا بل كيد داري دا د ظالمانو یو خو یوت ظالمانو دا ظالمان دي اودې تابیداری کړل دنو د دلیل بس روان دي وین احواهم د خپل خواهش بس روان دي بغیر ال من بدی لمنا تابیداری وکړه ظالمانو د خپل خواهش بدی لمنا بيد دلیل لا جماسرې صدر جوړ کو نده بیلارش سميه هدي سوق بهداهاتو سوق با پسما روان کی من ها غچا لرا ازول اللہ چا اللہ گمرا کل داغ لرا وما لهم من ناصرین او نباید اید پارا سوق مدد گیار فاقم وجہ کل الدین حنیفہ تیز اینا تقریباً یہاں اتو سول ذکر کئی دا اللہ دا امداد دا حاصل اولو او دا عذاب ندبچ کی دو دا پارا رنبے فاقم وجہ کل الدین تابیق خپل ځان دین تا حنیفاً جولالی په توحید باندې یا حنیفاً چې ميلان کونکي د هر باطل نه حق طرف تا فطرت الله داږي بنیاټ په پسینه یو خدا دی چې ځان تابې کا دین فطرت الله کلا کونی سای دین د الله توحید د الله الاتی هغه فطرناسا چې الله پیدا کړی د خرک اعلی پاږي باندې تفسیر کبیر کی امام رازی رحمہ اللہ وی فطرتا منسوب دی بنا بر مفولیت چې الزمو فطرت الله هیت توحیدو کلکو کو نسای هغه فطرت د الله چې هغه توحید دی چې هله کی باغی پیلا کړی ني درم ورا دریم اصل لا تبديل علی خلق الله نشته به د الله دین دی الله یعنی د دین د الله بدلو او مکای توحید د الله ما بدلوای نه پسړه کې خپل او نه د بل د پاره لا تبديل ل خلق الله نشته بدید د الله د توحید د پاره نو ذالک الدین القیمو دا د دی دین مزبوط دا که کلک دین دی نه دا, دا کلک دین راو نی سکنه ولکن نا سر الناس علمون لیکن د خلقونو نه پوېګنو د ایم مانا سلور اصولی زکر کڑکو یو اکیم با جہا کان زان تابقا دیم فطرت الله توحید کلا کنیسا در املا تبدیل علی خلق اللہ دا اللہ دن مبادلوا سلورم ذالک الدین القیمو دا دن مضبوط دنو ولیکن اکثر الناس لا عالمونا دیر با پا کفر کے اختی دا غیم مانا در دیر دا سلورم پدیبل آیت کی ور پسی یو در اینور زکر کئی یو منیبین الیہی شایروجو کون کی اللہ تا دویم و تکو یری گه اللہ نا درم اقیم صلاتا قائم قائمز ولا تکونو من المشریکین او مکی گه د مشرکانو نا په دې الکه په دې دم بیات کډریو دی بل کې سلور ده کر کې څه لا تا من المشریکین په دې کې رهال کاږي کوي کډی ک خو دې یو منی بینه اله شایروجو کون اللہ تا بې متقوه یو رګه الله نه برمه کې مصلاه ته قائم کوي مونږه ولا تکونو مینه مشرکینا هم کې غي مشرکانونه بعض خلک د پښینې شیخ القرآن نه مولام ویلی ني چې بعضو دا د اقیمه صلاه سره له غولې دي چې موس کوه یو مشرکان کېږي ما ویزقاجي مزدې پره خو دنه مشرک بشي وې دا ترکیب غلط دي دا معنا ده دکه د شرک تعریف ک صادق نه راي وجه وجه د ش تاریف د الله سره ای صدار او برخدار جوړول او موز پرېښدل ترکو سلاته ده اگر چې اکبرول کبا یع پهګونهونو کې ډیر للو اګونه ده تر دی پول رای حدديس کې من ترک سلاته متاممیدن فقط کفرهکسدن یو سړی منذړې خو د نوکار د کو فری خدای دې مشرقيګي نه نو ده دیو جن ولات کو نو مله مشرقينا دا قي مصلاه سره لګول دا مناسب نه دي ها د موز مقصد دي د موز مقصد سره سورته ته ها کې الله يکيم الصلاه ل ذکري موزمه د توحید به پاره قائم کا نو ولات کو نو مله مشرقينا مګه دې مشرکانونه چې د موزم مقصد نه ابو سعود وای المبدلینا لفطره الله تعالی تبدلا مکی گئی د مشرکانونه چې بدلون کې شي توحید د الله لپاره بدلولو مین اللذین داوا کسانو مکی جاي تا مین اللذین بدل لاجل دا مشرکینانا داوا کسانو نه پررکو دینهم چایت اسنسکل وحل دین وکانو شیاں او دی مختلفې ډلې تتفرید د دین نه مراد دا کی به او د عمل د ځان نه جوړول دی او باغی عمل کول ني یو یو جدا لار اختیارول په اعتبار د دلیل سره د دی په اسلام کې گنجائش شتا لکه مسالک مسالک د علماء حق او حنابلوی شوافی دی احناف دی د ریټولو اختلاف بنا په دلیل باندې ده یو وې دد للمزبوت ته بل وې دا مزبوط ته نو دا اختلاف پکې نه د مراد زکه د دې اختلاف بنا هغه په دلیل باندې دا مراد دې دې کې د تفریق نه هغه دا سیا عقیده او دا سیا عمل جوړ کین چې باغی د شریعت څخه حکم نه لکدا عقیده ساتل چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سلم په خپل قبر مبارک کین دراتونکو د حال نه خبريږي او دا هغه د زړه د نیتو د دی ارادین هم خبر دي نو دا اكيد دا, دا تفریقه فی الاسلام دا د اذان ناکد جوړول دي دارنګي دا درود وله صلوات وسلام علیکم یا رسول الله دا پا ملک نو بهر حال بشمره د اغي مثالو نبی خو مراد د تفریقین هغه دا چې په هغه باندې دلیل نه دی قران او د سنت نه وَمِنَ کې یاد خلکونا فره کودینا هم چې تتسناې کدي ننسبل وکه نوشيیان او د مختلف ډلی مالی متتنل و ساارو فرراکن مختلفتن هم یود ناره یو نصاره او سرحت دیو هرستو ډلی ډلی شو وکیله او دااملی شودي چې هم اهل بدات یاندی د دې اماتو چې دای پامل او پاکيده کی دواړه کین اغه لاري اختیار کړی دي چې له هغه بنیاد او دلیل باندې نه دي نمکه یا کسانو نه چې تاسو لسی کړي د دین وکانو شیا نه مختلف ډلې كله حزبین هره وړلا به ما په هغه باطل دین لڑېم چې دای سره و فریحونه خوشاله دي په عضا م نه سزون زجر ورکې الله ربو لذت مشریکله کاله چورې کافرروته اننااس کافرروته زوررن تکلیفه دور هم نو رابل خپل را منیبی نه په د سیال کې چې ویروج کوونکې الله تا سمه اضا اذا کا هم بیا هرر کله چله اوړ صیدته من هو د خپل طرفنا به ربهم یو شرکونا چه دخپل رب سرعی صدار ابرخی دار جوڑائی لی اکفرو بی ما آتینا هم دیده پارا چه انکارو کی داغینا چه منگولا ورکڑی دی فتح مطاونو فائده واخلائی فساو فتحلمونا زرده چه تاسوبا پو اشعی بخپل انجام ام انزلنا علیهم سلطانا آیا منگرالگلے پدئی دلیل فهو یا تکلم بما كانوا يشركونه نو هغه دلیل ثابتای بندگی ده هغه چا یشركونه چې دې شریک ای الله سره مطلب دادے پا پا دا دی چې زموږ په زموږ په قدرت او طاقت خدای ټول دلایل موجود دي نو د عبادت لایق زکه یم خدای چې ما سره کم خلک شریکان ګرځاین نو موږ دې دلیل له علی ده په دې باندې څخه کتاب شته جنیشت دی نوې په غلطه دي او اذا ازقنا الناس رحمتا کله چې موږ خلکو ته مهرباني فریحو به ان دی خوشاله شی باغی وان ضسبهم صیات او کو رسیدې ته تکلیف بما قدمت ایدهم سبب دا عملونه چې مخکلي ګلی د لاسونو ده ای اذا یقنتون ان دغه وخت دی نو امیدي دی نه امیدي کوي اذا هم یک دغه وخت دی نو امیدي کوي اولا یرا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء دلیل عقلی بل آیا دین وګورې کینن الله فرا خیر رزق تعال رچو غړی و یقدره تان غی رزق ان فی ذلک الاات للقوم یؤمنون یکنن په دې کې دې رزق الله الی د پاردا کوم چیمان لاړی فاتذل قربا کهو و ور کمسکانن الحق داغی داغه اتم اتم اصل او اتم ادب د پاره د حصول دو امداد د الله ربولي زتون چا هغه د احسان د مخلوق سره او د ظلم نه ځان با... بچول فاتذل قرب حق که ورغ خپلوان له حق دای ولمسکین او مسکین لا په سبيلا مسافر لا ذلک خيرن د خبره غره ده لليذین د پاره د هغه کسانو یریدون وجه الله چې خواړي رضا د الله اولائک هم المفلحون او داګهسان دئې دی کامیاب او ما اعطیتم المربان هرڅ کئ په کفار او دا غی په عمل ونی چې مسکین او مسافر له الکل خو پریدا دئ سود کئ نو ونا ته هغه چې ورکوې تاسو پنیق د زیاتی مربان پنیق د زیاتی لیر بو فی د دې چې زیات شیدا په مالونو د خلکو کې حال رب دله د نه زیاتتیږی پهنیده الله وما تیتون من ځقات هوا چې وکووی تاسو ذکات پوریدوونهوج الله چې غواړی پهغېره ضااد الله نفهلای کا دا کسان مملموظفونه دیی دی زیاتهونکې د خپل ځان دپاره دا د اجرو د سوابو او د خپل مال د بره الله الذي الله غذاات دی خله کا کوم چې تا سی پیدا کړئ سمره د کا سمم یمیتو کم بیاب واجنی تاسو سمم یحیی کم نبیابم جندی کئی نحل من شرکائکم آیشتا دستاسو پدی شریکانو کئی منحو اسوک یفال منزالکم چی کئی ده دی کارونونا من شین یو شین یعنی ده تاسوی چی صدار گرزولی پیدا کڑی ای کرزک در کئی کده مرگ مالک دی دی تده طولو مالک اللہ دی سبحانهو فاک دی اللہ رب و وتعالى اوجت ان همدا غنا یشرقونا چه دیو سرشری گئی ظہر الفساد فی البر والبحر دې زنه دریم باب تر اخر د سورتا په دې کې اوس پک خبرې دي د دلایل عقلیه دیم تخفیف دونیوی دریم تخفیف اوخروی سلورم بشارت ان زم زواجر اوس پکم تسلی نبی علی ته ظاهر الفساد في البر والبحر په دې آیت کې ځاړدې او يراده تخفيفي دنيوي دا تخفيفي دنيوي دي ظاهر الفساد في البر کار رشید یازابونا په البر او البحر په اوچو د نړۍ کې تکلیف چې په اوچو په لوندار ازین دې سبب صحیح د ما کسبت اید الناس په سبب د هغه چې کړی د لاسونو د خلکو لزی کا هم بعض لځ املو د دپاره چسه کوې دیته الله بعض ل سزا د بعض عملو امیلو چې دی کړیدي واللهله لاله لا بیایررجون یرجون دپاره چې دیره او پهسی الله ته پلتهواې روفللار د وګ د زمکه کې ف نوګوری کې فکانه کې بتون ل نه من قبللو چې څنګه نج د خلکو چې مخک د دی نه مشرکینا کو ډیر بدی کوم شریکان نو الله تبا شرک نه واولا پاک ایمج حق الدین القیم تابع کزان خپل دا مضبوط دین الله اید مضبوط دین تابع شه مزبوط دین کمیو ودی توحید الله من قبل ایاتی یوم مخه دینا چرابه شیداسه ورزه لا مردل له من الله کنه به واپس کید الله اید الا طرف او بل سوک به واپس کولین شي يوم يصدعون قد غرت بداخلك بدا جدا جدا شيء فمن كفر فعليه كفره جاء چې کفر کوونه په دې سزا د کفر ده ومن عمل صالحا جاء چې عمل وکني بل انفسهم يمحدونا مده یې د خپل ځان نه پاره خزې تیارایي ليجزي الذين امنوا دې لپاره چې بدلو ورکي الله کسانو لږ ایمان یې راولې واعمل الصالحات واعملني کې دې نیک من فذلي دخفل فضلنا انلهی حبل کافرین الله می نه کوې د کافرو سره دا بل دلیلی کلیزی ک کويوامن آیاې یو د نخ د قدرتدلله نه دا خبره ده انیورسی لریاح چېرالیږ الله رببلت هوواګانې موباشراتین زیره وررکون کېوللی یځ کا کومې رحمتې او د دپاره چې اوس کې تاسو د بعضې د خپله رحمت نه ولی تجرفلکو او دی د پاه چ روانې کشت په حکمګ الله من فضلي او دی د پاه فضل ده الله وله الله او دی د پاه چې تاسو شکره دا کوي الله رب لزت باران چ راورو مخکې هوواره شي هغې ک فده دا چې مبشرات الله رب لت زیره ووررکې خلکوله بندې جانو له چې خوشحاله باران را رااندي الله رب لذتې د خیر او د رحممت دووبو باران نهورې. دې مليوزیکا کوم رحمتہ الى باران رحمت دا الله دی برین دې باران د وجه نه دریا بونړکی او باګی کیشته رواني په فضل دا الله دی والا کذرسلنا من قبلی کا رسولا دا تخفیف او بشارت دوار دی یقینا لګلی دې موږ سانه مخې پیغمبران الى قوم قومه داعیتا فجاؤهم بالبينات مدا انبيار اغلیو ذی خلق و دابه کار او دا ذلایلو نفنتقمنا من الذين نو بدلا کسداري کسانو نه چورمه کړه او اللهی انبيان مليګلو خو د کوم مجرمانو نه ماته بدل واوسته تبه میکړه وکانه حقنا علینا نصر المؤمنین او دې لازم پمږه امداد د مؤمنانو دا بشارت دی چې هغه مؤمنان می بچ کړه اینده د پر الله یما پزان لازمه کړه چې د مؤمنانو امداد وکوم او مراد د مؤمنانو نسوک دی او مراد د حق نسشه دی و ادا حق الله پزان باندې لازم کړیږي په سبب د وادي خپل او د توي حق تفضلي بس الله پزان د حق خيره کان حق انا له دل لازم په مونږه امباد د مؤمنانو معرفت القرآن کی مفتی شفیع زوی چې د المؤمنین مرادو کسان کساندی چې خالص په اخلاص د الله لپاره کی جنگيږي الله یې زب د ري امدات کوم الله الذي يرسل الرياح بل دليل اكلين فی اللہ غزات دے چرالی کی ہوا گانی فتوسیر صحابان مپورت کی وریز فی اب ستو ہو فی السماء ورکی اغی لرہ پاس مانکی کئی فیشاو سنگا چوگواری وی جالو کسفن اگر زیدی لرہ لاندے باندی فطر الودکا تبینی باران یخروج من خلالی چراؤ سی داغی دا منزا فی ازا صحاب بھی منی شاو منی بادی کلچ ارسی دی باران لرہ چاہتے چخوا خشی دخپلو اذا هم يستبشرون ان ده غره کری بیا خوشالیږي وان کان من قبل ان ينزل عليهم اگر چودی مخک دراله ګلود باران نه پدې من قبل هي واخواد دي خوشالهينا لمبلزینا نو مېدا افضل التراجم کې مولانا افضل خان صاحب کوي من قبل مخک درې خوشالهينا بس تکرار په ګړو لازم نشو چو دای مخ د دا بارالی د دا باران نپدی باندی من قبلی ہی که بیا زمیر باران تراجی دی انا اغوی مراد دا دی من قبلی ہینا اغا حالت دا دا دا دی دا خوش آلائی چه پخواد دی خوش آلائینا مبلیسینا او دینا امیدہ فانظر الی آسار رحمت الله تو گورا نخوز رحمت دا اللہ تا باران چه نو ملک خڑ پڑو وریز رالا بارانوش ملک سفاشو او بل چې زه سره او بل را زکاتل نو ملک بشین کیدو دی الله او وګوره نہ خدای رحمت د الله تا کیف یحی الارضه څنګه تا زکیزمکا بعد اموتیا پس دوچوال داغنا وګوره دی تونه منه لیک سو جوګینو مخ کې یو ځای تونه را روان دي پاګي بخپو شي زماګه چې اوچاین باران پیر او ریږین نو په دې زماګه کی پټی زرغوشین زن داسی او, زن داسی کی کی او زن از ما کد Connie gesture alden نو اغا بیاو اچائی زن دا سی چا اخپا که کید نه طبا پروخوه seen او زن ضای که بار دفتا نشه که خود خاخیه با پکی خار تشن خاطب engineering نو داغ بفائیدower زن از ما کداسی جد باران پروغر دف نو تشنگی زرغون کړو او زن باز از ما کداسی جد باران پروغر دف او فما خستا مزدار گلونا زرغون کې فصل زرغون کې. وجسدا باران که او باران نهه پلان دي د زمکي طبيعتونه جدا جدا دي نه دا رنگي باران دا قران دي چې کتر اوولې ده نو خلق مختلف شو چا کې میوي زرغون شي ګلو نظر غونشل چا کې ځګي زرغون شل او چا کې تشي ځاړي زرغون شي او په ځاشي قران لړ او چا کې تشي خاټي جوړ شي چې بل رازي نو هغه تم کوي بیا <تصف> ان ذالک لمحیی الموتہ دک ذات چې په اووی مړز مکه تازه کړه ان ذالک نو د غذات لمحیی الموتہ جون دې کونکه دمړو دی په هوالا کل شی ان قدیر د الله د پارس قدرت والا ګوردا الله مړی به جون دی کای پخپل قدرت کای خوخه یو کای نیفخا او یو مړز زړه چې په کوفر مړوي به الله توان او کرحن مسلمانی یو کنا نو توان ده مسلمانی اراده د اسلامی چی کدی نو اللہ توفیق ده اسلام مور خو کرحنی نه مسلمانی چی زور بیو کی ده ده ده اراده نئی ولئین ارسل ناریحن تراولیگ مگا هوا پرا او پس اوینی دی دی فصل لرا مسفرن زیڑ شوی لزولو زیڑ کڑ شوی لزولو نو او بگرزی من منبادی پس دینا یک چ چو کفر بکئی وس اس پیغمبر است اخلا بامین کتاب ده الله بیانیگی داد دا برنا راغله دی تله یی د دینر نہ لختیو ولید او هنئ او خلق خلق کو بکنی مپاکر دادی چې پدای کی بوټی زرغون شي فائدناک بوټی خدا په هر چا کنه زرونیږي څنګه چې دسمه کی طبیعت جدا جدا دی نو ستا بیان صفا با اخلاص دلیل دی مضبوطه فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى تَنشَوْرُ لِمَوْتَا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ نَشَوْرُ لِقُنْتَا ادْعُ بَرَنَا إِذَا وَلَوْ مُدْبِرِينَ کَلَجُو گُرْدِ دِیشا کَوْن کی وَمَا انْتَ بِهَذِهِ لُومِي نَيْتَ لَارْخُذُنَّكَ لَنُوتَا حَان جَلَالَتِهِ نُدْغُم رَائِدَيْنَا إِنَّ ذُسْمَوْ تَنشَوْرُ لِإِلَّا مَنْ مَغَرَا وَچَا تَؤْمِنُ کی ایمان داري زمون پیاتون او هم مسلمانو نه او وی دیتہ به دار د الله وی د غاله کی الله تا اراده د ایمان پکیه ایت کی الله تشبیه ور کړو کفارو دملو سره او بلہ تشبیه ور کړو د کنو سره بلہ ور کړو د لندو سره مطلب څه دی چشنګه دروند یو عال دیلم سترګی دی نا غخط بل له کو نه چې دا هغه یو الاده د علم د هغه ولې دلی نه هغه ختم نه او ریدل کوي او بل یو شېله چې هغه ته ایمه دا هغه تمام الادت د علم ختم نو څنګه چې کو نه ریدل شي رولن لیدل نه شي کوله او مله نه او ریدل کولې چې نه لیدل کولی شي نو چې څنګه دای یا ګلون دوسله اشاره کوي دې هغه ته نشي راتللی کون تا آوازونه که ده داغه پا طرف نشی رات او مړی کې دا ټول مفقود دی نو دا کافر پشان تا دا دک کرلاندو کانو او دمڑو دی کتا دی تا دلیل پیش گئی نو دا لانده دی فینی نه چغی وطوحین و کان دی اوری اینا او که نور محنتو نا که سراد دینا انو دی نه اوری دا نی وینی این نکلات اسمه علمو تا تنیش یورول ملو تا اکثر مفسرین وای ما پدې ځای باندې د بحث راغلی نشته ځکه چې کم ما سودان درس وکوم ما, ما په مسلسل د دې راز بحث په دې باندې نکړو حوالې می پیش کولی چې د دې آیت د لੰبی مفسرین سوي دا تشبيه په سګه دا, دا اکثر خلک دوکار کوي ویدا تشبيه د کافرو د مړو سره پادم انتفاقی آدمی انتفاقی با تشبیح علا صحیح کی جڑم بے تشبیحی پا آدمی سماکی بیا کلا ہوئی جیر دی دے نفی د اسماع دا او د سماع ندا نو بد پوئی دے پا رہے تو رسول اللہ نا اللہ وسلم نا. او په مخلوق کې دا غنا برا سوقلیشته لوی سوقنيشته چې کله هغه بل د نشي اورولې نو بل بیسوک او تواوري نبی استاد السلام او استاد اتلو استاد هغه ته د کومه غموله لاله چې پیغمبر ورته نشي اورولې په دې او تواوري نو فین نکلا تسمو الموتہ نشي اورولې او پاتې دا خبرو یره د اختلافی مسله ده هغه اختلاف کوم دی کړی اختلاف پدی کې مبي په دې مړو کې طاقت دا اوریدو شتا او قنا په دې ټولو اتفاق دي چې په مړی کې طاقت دا اوریدو ختم نه وي مخلوق اوري نو په اسبابوي اوري بغیر اسباب اوریدل صفت د الله دی نو مړی نه یو روه بل په چې دن په منونو خاوره ده نه ده په خاورو کې دن نه ترو په ګینشته د کومه غړی اوري حقيقا نه ايته نه سراد دین اوری نو د صفات د الله دی که اسباب د مسکی نه او دی د اوری نو د او کار د الله رب العزت نه دا تفسیر ماجدی ماجدید مولانا عبدالمجید دریا آبادی رحمہ اللہ هغه اور سما اور سما عادی جو نام ہے تصادم صوت و سامعا کا وہ ظاہر ہے کہ مردوں میں مفقود ہے وې پاتې شو ده خبره چې سماي عادي لکه عادتن مونږ خبري کوو یو سړی له روغ او ګنا الله ور دي عادت د دای چې دی اوري به دوی سماي عادي چې یو په له روغ دی بل په ګونو روغ دی دا دخلي روغ و دروغ افلی وله خبره کوي دا دروغ وکولای او ری دا عادت دی دې دوی سماي عادي وې دا لازمی خبره ده چې دا خو مخفود ده جو نام ہے تصادوں میں سوت و سامی آکا وہ ساہر ہے کہ مردوں میں مفقود ہے دا پا مڑو کی نشتہ دے اور خرق عادت کے زمانگا کلام مجھتے ہاں اختلاف پا کمزے کی دے پا موازی منصوصاو کی سلام آوری اوکنا آوری کا نعال آوری اوکنا پا قلیبی بدر کی دے پیغمبر علیہ السلام حبری آوری دلی اوکنا نفدی کی اختلاف دے اسے پا دے کی اختلاف دیں په سبب د دلایل خو دلایل د سلام د اوریدو چې کومه احادیث دي پاغې کوله کلام دی سره د حق قلنا د حدیث نه چې پاغې هم کلام موجود دی هغه سئوم شین او په مقابله د نس د قران کې هغه پر خوله شېری زګ بای کې به مونږ تعویل کوو لکه څنګه تعویل دی بای کې رشید احمدي ګنگوهي رحمه الله کړری داسه علاما علوسی نور ولما او پاهی کیته علاما علوسی لکه اس می ذہن تراخه اغا پته نه لگی چې کله دی وکنه خورشید احمد غنگوی سی بغړه دی داسه نور علما و ډیروم کړه دی او د نبی له صلوات و سلام اغا خبري پکلی په بدر اغا که سمه پاهی کی ثابت شې هم نو اغا و د نبی له سلامه خاص و د نبی له صلوات و سلام پوری او موجدی باندې کې اسات نه لن خبر را را چې قرآن نبي عليه السلام ته تو ته نشور له او سوره فاتل کې يوايت بل مراد روان دي الله وي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم كتصوت اواز کوي نو د اساس او اواز ناوري اغه نه مراد څوک دي نو با غزا به د توه مفسرین وي چې هر معبود من دون الله پکې داخله دا اولیاء پکې عمراله انبیاء پکې عمراله یو صلیبه ته کې د عبادت سره او تواس کې نبی اخل کو لدوکار که اگورو یه رای دیوبند علماء دا فتو ده چاورین ما چې کله بحث کوا با دی مسلا ما یو کتاب پیش کڑو کشت مغالطات د مولانا ابراهیم سی با دنن نسل کالولان دی دو دیوبند لیکل شه دی پاگی دو دیوبند علماء تصدیقات دی او پا آئی که بی هغه که آگه دو دیوبند علماء فتاوی زکر تودی دی پا آئی که دو مولانا ادریس سی با دو مول دا مولانا زکریہ رحمه اللہ دارنگی دا مولانا مفتی کی الله اللہ رحمه اللہ دا مولانا رشد احمد گنگو د جو دے غٹ غٹ علماء فتح و پا جوابا دا فتی باغی کی موجود دی چاگئی دے کائل دی چمڑی نوری انت اس میں او تنشاورو لے اللہ من مگر حقا چاہتا یؤمنو بے آیاتنا ایمان راڑی زمان بایتونو باندی فهم مسلمونا اوید ای غاڑی خودن کی الل کلا بوئی مطلب د دې د ده دې چې ويته پدای کې طاقت دا ورې دون او چې وي کافرته نه مراد دي نو ایتوالا طاقت د قبلولو نشي ورکولې نو دا خبره بیا د مخ کې کوم کنه ان دسمو الا من يؤمنو بیااتنا څنګه یې اورولې مگر واچا ته ایمان نړی زمو بیاتونو داغه چې له چا کې د اراده د ایمان وی نته داغه د طاره سماع نافع پیدا کول شي بیا نه چې څنګه دې دې کې دا, دا خبره نه نو هغه ځای کې نه دا مطلب دا, دا, دا, دا دوارو دی چې ستا کار دی نه غوونه د دواړو دی د کافرم دی د مسلمانم دا یو قبلې بلې نه قبلې د یو قبل له ستا اختیار کې نه دی بل نه قبل له اختیار کې نه دی خود هم راځي دا, دا یو استاد وایلو نه فایده اخلی نو قبلی کې دا بل دی فایده نااهلی نو نه قبلی نو دا یو پښان ژوند دی دیبل پښان د مړ دی الله او لذي نبي یو کو را کنه مړ دی نو خو ورېدلې دی, دی کنه نو مړم ورېد نه قبلی نه ده ده د دې ژوند بي اورېدل دا د صفای دی شو مړې ناوري نشي قبله له ایمان نشي راळे دا, دا دو د دوه په مقدس مکه ګرځیدونکو مړې د ورېدل نو صفای دی ولورته دا تشببی په دی کې ده کې د اووریو ن قبل مړی نوری نه قبلی نو په د کې په مړی کې سفرک شو اللهلهی الله غذاات دی خلکه کوم چې تاسیې پیدا کړیئ او کهڅوک د سر دیر باس باز کوي ک نه چې اوړی ه ناسګپ په سره لګئ الله اولهی الله غذاات دی خلک کوم چې تاسوی پیدا کړیئ من ظافن د کم زور ووبونهسممهجاعلمم بعد د ظافن بیای اوګرده اوستاسو دپاره پس د کم زورتی و مراد گوره من زعفن دا دینا مراد دا معشوم والی کم زورتیا دا چه پیدای کدی نو معشوم بی دا معشوم والی نا پس زوان کدی من بعد زعفن پت دا د والی نا قوتن تاکت سمجه اللہ پیدا کستاسو دا پارا من بعد قوتن پس دا تاکتنا زعفن کم زورتیا و شعبتن او بڑاوالی یخلوکو مایشا پیدا کئیس چو غواری و هو الالیم القدیر بغا الله دے پویا و قدرت والا یو متکومه ساعتو تخب یښوي اکه چې کام بشي قیمتته یو ضمون مجرمونونهو قسمونه به کوې مجرمانه ماله بڅو غیرره ساعتین کد وخت نه دی تیر کړی په دنیاکیو په ق کې سوا د یو سات نه کهکانو یو فونه دغه شانې چې اړوې بشل د س خبرونه دنیا کې دل دی جغلت خبره وړه دنیا کیم د ایلار خه کړی وه وقالل الذيین او هوای باغ کسانچو ارکڑ شوی داگی تا ایمان او ایمان لقد لبستم فی کتاب الله تاس وقت ارکڑ دے پلکلی تقدیر د الله کې الائیوم الباسی ترزی دا, تر دا یا لقد لبستم تاس وقت ارکڑ دے فی کتاب الله دا اللہ پیلم کی الائیوم الباسی ترزی دا قیامتا پوری نفحاز آیوم الباسی بیادہ رس دبیارہ پورتا کی دو ولكنكم كنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهیږئ ان هو حقن اللهم الوسیدیږي را تکبیر ریسری تا دای ولا مفعول ذکر کړی دی تاسو نه پوهیږئ په دې قیامت حق دی او نن هم اولی ده فیاوم ایذن بدغاراز لا ایم فاولذین ظلموا فایده بنور کوي ظالمان الا ماغراتهم بانی دی ویلام یستابونا انبد دی توبه قبول شی باغه ټیم کې بدې ځان لغونه کوي راخټي کوي کنه هغه نه قبليږي توبه ولا کذربنا للناس فياذ القراني یقینا مونږ بیان کړی دي خلکو لپاره په دې قران کې من کل مسل هر کیسمه بیان او هر کیسمه مثال ولا ان دیتاهم کترال دیتا بیاتين هرغه معجزه لا يقولن الذين كفروا خما خاب ويكافر ان انضم ميتا سو الا مبتلون مغر نہی تاسو مگر په باطل باندې یې یا معنا دا دا چې نهي تاسو مگر باطل جوړو مگر دروغ جوړو د ځاننا مبطلون دروغ جوړوونکي یې کذالک د غشان یط الله مهر لګی الله هلا قلوب الذین فضلون د حقا لا علمون چې غینې پویګي چې نه پویګینو په څلۍ مهر لګی ما دا تفسیر ابو سعود وایي لا یتلبون العلم لا لمونه چې د ځان د پوی کوشش نه کوئ الله زوله پز مهه کومې فس بیرونه صبر کوه به بدله دوی خوصبر کوه انوا د الله حکوونواده الله د رختیا ولاته خف نهقلځ نه کچ نه کې دا له ددين نه کچ دی کې دا له ددن نهاکسان لا یونه چاغې یق نه ام امتیازاب د صورت دا صورت ممتاز دی بیا په شان غوې د رومیانو درومېانو دین دا صورت ممتاز دي او تذکرې دې پینزو منزونو بل دا صورت ممتاز دي په اختلاف د جبهو درنګونو دا صورت نو امباز دین په مثال د توحید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تلقات الكتاب الحکیم صورت لقمان مکیه صورت ده ترتیب کیه او درسم او پنوزل کیه او پنځوستن پس د صورت استفات نه رب د مخ کیسره دادین جمع کیه صورت کې کی ادله عقلی او زیات تر په بری صورت کې دلیلی نکلی پیش غي دی او او د پویا انسان نه په هغه صورت کې د مؤمنانو صفت ذکر کړو چې یوم ایذن یفرح المؤمنون مؤمنان به خوشاله وي دې صورت کې د خوشحالي وجہ ذکر کړی چې دوی به ولي خوشاله وي ځکه الله اولئک هم المفلحون کامیاب دي نو زه د بل باغ صورت کی عظمت دو قران او و دې صورت کی عظمت دو قران ذکر کړي بل باغ صورت کی دلائل عقلی او توحید باندې او دلیل د مشرک ذکر کړو دا باغ صورت کی دلائل د توحید دې صورت کې دلیل د مشرق ذکر شوی داووده صورت رد شرک په دلیل نفلی سره او دیم بشارت مومنانو ته په صلاح او کامیابي سره خلاصه د صورتو صورت دوه باب به دمنه باب شله مایت پوری او دیم تر اخر د صورتان رنبی باب کی تقریباً یاو شپاک خبری دی ترغیب دی قرآن تا او صفات دی قرآن دیم بشارت ورگئی دی قرآن مننکو لا درین زجر ورگئی نه مننکو دی قرآن لا سلورم بشارت جی کرگئی پا مقابلہ دو کفارو کې پیمزم دلیل اقلی او شپاکم دلیل اقلی الیف لا امیم و دی پا مانا اللہ پوئی گی اول کی ترغیب دی قرآن مجیدتا تلک آیات الكتاب الحکیم دادی آیتنا دا غا کتاب حکمت والا دا کتاب محکم دا مضبوط چنس خفی بل کتاب نشیرہ استین حدنہ دایت دی و رحمتن رحمت دے للمحسنین دا پار دا نیکانو اللذین آغا کسان یقیمون الصلاة چی قائم ای وی اتون الزکاة ورکی زکاة وهم بالاخرت هم یوقنون و دیب آخرت باند یکن کئی نا اولائکا دغا کسان علا هدن من ربهم و هدایت دید اخبر رب دطرفا و اولائکا هم المفلحون ادغا کسان دی کامیاب و من الناس من يشتری لهو الحدیثی زجر ورکی الله معاندین لا انکار کون کلا و من الناس باز دخل من هر دې يشتري لهو الحديثي چغوره کي بيکار خبري يشتري لهو الحديثي چغوره کي بيکار خبري مراد دې بيکار خبرونه سري عبد الله ابن عباس الله عنه وي الغناء واشباهه واشباهه يشتري لهو الحديثي الغناء واشباهه حسن بصري رحمه الله وي كل ما شغلك عن عباده الله لحوالحدیث بیکار خبری سشدین عبداللہ ابن عباسوی الغناؤ و اشباہوهو مرادتنا غناء دا او داغیم و مشابه نور سی زندین حسن بسری رحمه اللہوی کلو ما شغلکان عبادت اللہ و ذکره مین السمر والعزاہی کی والخرافات والغناء و نحوها لندہ حسن بسری رحمه اللہوی چه کم شاید دا اللہ دا عبادتنا او دلته ذکر نه مشغوله کی نو بیکار دا بیکاره خبري دي هغه څه شه دي من سمر لکه کسی چې د کیسو دلاندې د ټي وي ډراما د سی فلم دایجیسټو هغه کہانیاں نه دا ټول پدی کې را ل ول ازاحی کی لطیفې پکې را ل چې لطیفوبم یره خدا خندا پروگرام دی وال خورافه او خرافته کله به کوساته کله خورافته ولغیله او تانک ته کوه سانې بسیی رمهله ی خیار انسانو د ټولی دنیا ټول مرضې په کراغونړلو خلاصسه دادا کې د دینه او د الله د ذکر نه د غاافه کوي د دا ټول ب کاره خبري نو نن خلک ب خبرې په پیسو واخلي غاف د نه کې خبرې ببي پی اخلی په بازار کې دروغ خرسیږ با بار کې او بیسو وخلی ډایجستي خرسيګي په پیسوا په پیسو اخلي پی وی او وی سی ار په زرګونو بلاويګي نهغه په پیسو اخلي او د قران علم مفت بلاويګي او دغه علم څوک نه راځي ولې دی کې څه फायदा دا قیامت خدای مڼینا و من الناس يباذ خلقنا من غدي يشتري لا والحديثي چغره کوي بیکاره خبري ليزل ان سبيل الله دې لپاره چې خلک واړي دلاره دلانا به غیر علم به دې لمنا دارنګې د له ول یو تعریف کړل د امام زهاک رحمه الله هغه وي شرک به خبره د شرک خبره ده نو به د دنیا ټوله بیکاره پکې را لید شرک نه د بدعت نه د لوی ګناهونو نه واخلې ترا هغه ډایجستو کانیانو پورو ټوله پکې را لید وي غرضه مقصد ای صحیح سبیل الله چې خلقوم راکې د لارې د الله نه د شرک مقابله کې لار د الله توحید دی بس دا ټوله توحید لار دا اللہ قرآن دے دا طول لاری دا قرآن نا دا مقابلی دا پارا جوڑی دی دا غیر علم انبید علم نا ویت تخزہا ہو زوان او نیسی دی لاری دا اللہ لرفتو کو اولائی کلاہم عذاب محین دا کسان دے دی دا پارا دے عذاب دردناک عذاب محین عذاب سشت عذاب ستکا انکے و شرم انکے ویزا تو دا لے آیاتنا کلا چلسیشی پا دا بانے آیاتنا زمانگا اوګر دې دې تکبر کوونکي ننن زماري یو وزیر دوه ارزاد کنا جماعت کې قران ته کنایزه سړی ما ته لولې کارونه راتینی و یو کومت سم بیرل غړی دا کومکلی جماعت کې کنا الله وی والله مستكبران اوګر دې دې شا کوونکي لازم دا چیرمان توه ارزاد کنا قران ته کنا خان دوه قران ته کنا ایز سړی وی او والا مستكبران دې اوګر شا کوونکي ته الله می اسمعا طب وای چړوارې دلینه ده کأن فی عذنه وکران طب وای چې کني په غوګونو د دې درونوالې وبشره به عذابین الیم زیر اور کدل ار په عذاب دردناک هلای دا دردناک عذاب او د سخت عذاب زیر اور وکړه ان الذین امنوا غسان د ایمان رالو عامل الصالحات عملوکنی لهم جنات النعیم دې د پار دی خالدین <سؤال> فی عام شباب دیکے وعد اللہ حق وعد اللہ درختیا وہو الازید الحکیم وذ الغلاد ذور اور حکمت والا خلق السماوات بغیر امدن ترونہ بیا دلیل عقلی ذکر کوي ها غزاد خلق السماوات پیدا کړی دی اللہ اسمانونه بغیر امدن بغیر دستنونه ترونه چې تاسو وینئ دی لرا و خلقہ فل ارض الرواسیہ پیدا کړی دی اللہ په دې سمکه باندې ان تمید بكم و انا خذيت به بس و وبصفيعامن كل دابه او خار کړي دي الله پدې کې هر رنګ اسنده سر او انزلنا من السماء ماء را وروم موږ لبرنه وب او امتنا فيعام من زرغنو پدي من كل زوجين ده هر جنسنا کریمن فیدیوالسزنا او خیستا خیسسزنا هذا خلق الله بارې پیدائش ده الله هارونی ما تو خي ماذا خلق الذين من دونه شي پیدا کړ د اغ چا چې سووا د الله نه دي مرات د مندونې ی دي ممت ت خصکو شرکا شوکه الله صبحانه فلی بعدتي تاسو چې بغیر د الله نه الله سره پ بعدت کې کم شریک ګزی دي نوما ته اوښی دی سشي پیدا کړی دی بل ال موونه بلال موونه فی زالم مبی نه ظالمان پخکاره کوم راهی کدي بلکل پهغلله تهوانې بغیر د الله نه چله چا بندگی کی بالکل بلکل بندګی لایق نه دی وله لایق د بندګی هغه ذات کی دی چا هغه مخلوق پیدا کوي او دا صفات یوازې د الله دی ولا قدات اعلان لقمان الحکمت انشکر لله دا دلیل نقلی په اثبات د توحید او رسو تو د دلایل عقلیه ونه لقمان حکیم سو سو کوئی پیغمبرو وو سو کوئی پیغمبر نه وو لقمان ابن باورا با ایوب علیہ الصلات والسلام او یای د ترور زيو او د او د علیہ الصلات والسلام نه علمیز ذکرو دینیز ذکرو پیغمبر وو کنو نغورا کول پدې کیداله چې پیغمبر نه او یو ډیر نیک او پارسا انسان وو واذل قرنین لم یعرف نبیا کذل لوکمان وفہزران جلالي ذوالقرنین ولوکمان دوړه نیکان بندگان خو انبيانو ولا قد اتينا لوکمان الحکمه یقینا ورکلوا موږ لوکمان لا پوهه د دین همو ته حکم کلو انشکر للا شکر ادا الله رب لی ذات همای شکر چا چ شکریہ ادا کړه انما یشکر لنفسه نو د شکریہ ادا کید د فائدې د خپل ځان و من کفرا او چا جنہ شکر یو کړو ان ف غنیون الله غنی الا بحاجته ده حمید ونستایله شوی دی و اس قال لقمان لابنه کلچ ګور لقمان الله ما ولا پویا ور کړه نو ده پویا خبری ده پویا سړی خبری هغه ده حکمت نړه کی وی ده لقمان حکیم ده حکمت نړه کی خبری قران ذکر شوی و اس قال لقمان لابنه کلچ وی لقمان خپل بچی دا او هو ییزه او غنسیت قودتا یا بنی یا بچیا لا ت شریک بلله شریک م جوړ الله سره دا د اوات سره می نه ده دنی سړی یره پس پرېږې د سلو تهنسیت کوي خپله پوودوي خا کلمن د نه پلار بنسیت کوي او یا بنی بچیا بچوړیا نررم الفاازو سره پهخوا اخلاکو سره یو بچی ته چې په کور کې مینه میلا نه شي د د بیا ګزی بهر بهده تهسم مینه شي کور فقور کی جو معصومتا مینا ملاو نشوا دا معصوم کور نټینګیږي مې بیا د هر وخت د کور نه په بيدیا خوشالي د پلار تم دې عمرانې د مور روانی یار ټېم کی مې بیا دې د کور نه په بيدیا خوشالي نا نرمي بهومی خسرد نرمین لا تو شرک بالله من ابومی یعنی مینا بم ولا ور کای او مطل یو مثل کای وای کلاو سونے کنا والا لیکن دیکھو شیر کی آنکھ وې ورګاو سره زر او ګوره دې زمری په سر غدانې یعنی ادب او دغه لحاظ دوړ ساته لوکمان دې ته نصیحت کوي یا بني لا تشریک بالله ان شرک الظلم نازیم شرک ډیر زیات لوی ظلم دی شرک وای ستا امام راضي رحم الله وای عمل اشراق او فوزل معبودیه فی غیر الله تعالی وله یجوو ان یونه معبو ان یونه غیرو معبودن اصله وي شسطوي و زول معبودي في غیرله تعالله بغیر د الله نه بل لایک ده بډګې ګنل و ولا یجوو ان یونه غیرو معبدن اصله و بلکل بغیر د الله بل سوق ده عبادت لاک درزید نه شي مله ت شیک بال الله نه شرقله زولمه نظیم شرک دی، خالا کوئی فلان که ظلم که اگا دا ظلمون نلوی ظلم اگا چا تنخ کاری چه دا اللہی صدار جوڑو لی ووصین الانسان بیوالده با ادخال الهی دی فدی دو آیتونو کې ووصین الانسان منگا حکم کل دی انسان تا بیوالده په حق د مور پلار دا دا کی حملت امہو وحنان پورتا کلو دا لرا مور دا پا کم زورای حلا وحنن دا پاس دا بلی کم زورای دا مانه دا د جیدې د مور خېټ د زلال نه هغه کمزورتیه د پاسه دی برداشت کيون بوج د برداشت کې بیماریان وی تکلیف وی بوج وی واتسالو فیا مینه او د دې جدا کول لپایونه په دوه کال کې انشکرلی او ما دې د کې کول نا مقدر دی چې کول نا انشکرلی ما ویلی دې دې انسان ته چې ما شکریا ادا والی ولیوال دې کو د خپل مور خپلار الایالمصیر ما ته دی واپس او دا و وصین ان دلام و وصین الانسان بیوالیدهی انشکرلی ولیوالیدیکا ما انسان دا د مور او د کلاس سره حکم کړه دیسو د احسان کولو او دا حکم مو ته کړه د چی شکریا زنا دا کو د مور افلار دا ک و یا او دا ځن له جمله د چ کل ولی ولیوال الیکا و ان دا کالا انت شرک بی کدی کوشش کې پتا د دې خبری تحصدار او برخدار جوڑکا ما سرا نولات ما حقا سا انتشری کبھی تشریق جوڑکی زما دفارا زما سرا ما حقا سالے سلکا بھی علمون چنئی تالا را پاغی باند علم فلا تطعه همانو بیاد دی خبرم امنا و صاحب همان او جون تیرا و ددی سرا فی الدنیا فا دنیا کی فا کارون دا دنیا کی معروفن بخی طریقی سرا خدمت خقا و اگو و گوڑے ورکوا جامعو کپلاوا لکوا وہ گوڑے دین کے بینہ مانی وقتا دین کے بدچا مانی وقتا بے روان سبیل من دلار دہا وچا انا با علیہ چراگرزی دلی ماتا راگرزی دلی ماتا سنگا اللہ ما علوسی رحمہ اللہ وی رجعہ علیہ بالتوحید والاخلاصی بالتوحید چه ده توحید منلئی او بیا عمل کئی اخلاس سرا نو ده ده پس روانشه شا واتا ده سبیل من انا دا الیا روان شا دلار دا غا چا پسی چرا گرزی ماتا گم را پسی مزا چسوک اللہ تا گرزی دلئی دا غوما دا گر پسی دا سما الیا مرجو کم بیعظما طرف تستاسوها پس کی دلین فا او نبیو کم بما کنتم داملون زب خبر کم باغی چتاسو کم عملون کول یا بنی اے بچیا دابیا کلام د اکمان حکیم اے بچیا انہا انتاکو مسکال حبتن انتاکو کچریوی دا عمل مسکال حبتن پاندازی دیوی دانی من خردل دا اوری فی سخرتن او شیدہ پیو گٹ کی او فی السماواتی آزمانونو کی او فی الارضی پزمکا کی یا تبیح اللہ بولی را اللہ رب ولید لر الله رب العزت حاصل داده چې بچیا الله نه ویریګ یو عمل دی ګوره الله نه پټ نه دی او دا به قیامت پر دره مخه مخ کیږي ان الله لطیفن الله دې لذون کې د باریکو سې زنو خبردار او خبردار پارسابامین یا بنيای بچیا حکیم الصلاۃ قائما و مزلرا بچیا مس مز قائما و امر بالمعروف حکم کوو دنی کو نمون کار خلک من کوه دنا روونه نو چې دا کار کوي خلق به دله در کوي بدرت درت بده وئ او وس راله مع عاساب صبر کو پههغې میبت چ را او رس داتهغ تلیف چ را او رسېتا تهګور دونها نمون سره دا ټکېولو وجد دا چې تو بل دناروونه من کوي دا مشاهده د د دن دنیا چې دخی خبرې حکم کو چې حاجکه نو بالکل یو را کومه हल्ला د تو فکره کی روځو نس نسمبه مو ځکا مې سوق په مسلمانانو کې عبادت انکار نه کوي خو داغه مسلمان به یې کته ته وای چې جنازې نه روزو د جمه دعا مکوو دا د مړی په سیدا اسکا د دایرا د چیکنونو دا مکوونو جنگ بل سر کې ولې د دین نه دسو نه دی ته مونږه چې د دین نه منګېلو غریوان ته بدلا ستا مړی بسی په موږ درو راځو کېدان نه کور کی خیراتونه مکا وا وای دې موږ خیرات نه مني کای نو سنتونو روستو د جمه دعا مکا پدی کې ودا سره جنګ دی نن یې ملهوسی ډیر ورو په غبل دعا وک الله اکبر دعا وک الله اکبر دین یې مني کای نو جنګ وکیدې سره د پدی به تکلیف راځي خو یې وصبر علاما صابک صبر کا پاغه تکلیف چدا ته ورسیده ان ذلک من اعظم الامور لیکن انده مضبوط کارونه ندی مضبوطو د سړیتوب کار فمدارې چې بل د نااروونه منه کې په دین په دینی او په تکلیف صبر و کې والله تو سایر خ دکل الناس مکهوه انګ خپل په وخت د خبرو کې د خلکو سره لګ لاې والله تویرکه مکه خپل انانګ ل الناسې د خلکو نه وخت خبرو کې د هغوی سره حاصل لا چې د ادب د خبر کولو او پیغمبر علی السلام ته ادب ذکر کړی دی پیغمبر علی السلام عادت ذکر کوي صحابه چې کله وی دی وسړی سره خبرې کول ډرامه مخ بشو تا مخ به کوي او داد متکبر انسان نه خول علامه چې تبو سره خبرې کوي د بل تشاکری تشغوک به نه تدا کړی یا ها بدا تکی ها بل تکي هغه هم س پزورو غنی کوي داد متکبر انسان نه خدا علامه یو سړی نو سوال جواب یو جو سړی درسره سوال جواب لراغي اغه تم مخته